Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel, és hasonlóképpen kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát. Illetve, ha nincs hozzá kedvük, akkor ne kövessék. Rákai Filip második rész. Ha még van itt valaki. Hát ez egy másik nap. Meg el fog jönni annak az apropója, hogy az emberek valamiért... Nem hiszem, hogy magyarázkodni kell. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ez egybe megy lesz. Két részben szerintem, az els, én az első részt nem tudom kívülről nézni, de azt feltételezem, hogy azt szívesen megnézném. Arra kérlek, András, hogy akkor adjuk le az Orbán Viktor megnyilvánulást a Facebookról. Végre a magyarok nem csak akkor voltak bátrak, mikor meg kellett csinálni március 15-én a forradalmat, nem voltak most újra bátor magyarok, akik megcsinálták róla a filmet. Épp ideje volt, nehéz dolog egy ilyen ikonikus témához hozzányúlni, eddig hiányzott is a bátorság. De most végre, kész a film, most vagy soha, mindenkinek ajánlom. Elsen szó arról a periódusról, amikor te pályáztál a vajna által filmjelzett rendszerben. Ugye ez a trianoni trauma után Gróf Betlen István kormányának konszolidációs időszakában dörödöm, dörödöm, dörödöm. Az mi volt? Az egy Gróf Betlen István tíz éves kormányzásáról szóló film volt, Háber nő producer Keresett meg, barátom keresett meg jó sok évvel ezelőtt, és azzal, a hogy? azzal hogy ebből filmet kellene csinálni, és tudta az Miért én. Tudta? Ismertük egymást, és tudta az én történelmi érdeklődésemet a Szabadságtér. 89-56 sorozat ö, ö, szerintem pont ezekben az időszakokban készült, tudta, hogy a 20. századról komoly mély fúrásokat végzünk, és megtalált, hogy érdekelne, egy ilyen. adott egy ö, nagyjából, hát még talán hogy nem volt egy erős szinopszist, azt elolvastam, ö, volt benne jó is, volt benne kevésbé jó is, az én értékítéletem szerint, és akkor elkezdtünk forgató könyveket, meglándő rendezőket bevonni, és elkezdtünk pályázni. Ledig jutott -a? Hát sokszor visszadobták mindenféle teljesen mondva csinált indokokkal. Az egyértelmű? Vagy honnan tudod, hogy valami mondva csinált, vagy sem? Akkor most elmondok valamit, amiről eddig soha nem beszéltünk. Szabó István volt az, akit, akit fölkértünk, hogy rendezőként, vagy akár forgatókönyvíróként, vagy a forgatókönyvet véleményezze. Ugye a Jenő akkor már az Ajtó című Szabó Magda művet vele együtt készítette, azt a filmet. István rendezte, volt egy nagyon jó kapcsolatuk, és kíváncsiságból odatta neki a, a készülő könyvet, hogy ő mit szólna egy grofbetlen Istvánról szóló filmhez és aztán találkoztunk néhányszor hihetetlen módon jegyzetelt kikülönböző történészi munkákat, nagyon lázosan vetette bele magát ebbe az egészbe, és és aztán pályáztunk, és folyamatosan folyamatosan visszadobták, vagy azért, mert keves, keves sok volt benne a politika, a nincs benne a vagy nem tehát nem emlékszem pontosan, de, de látszott az, hogy, hogy az akkori vajnaféle filmbiráló bizottság egyszerűen be volt oltva minden ellen, ami, ami történelmi film. Az volt az első próbálkozásod? Igen. Filmben igen. Igen. Hát most, hogy mondjam, kreatív producerként, akár a szabadság sorozatokat, vagy most, ha úgy tetszik, amikor egy magyar televízióban a, a műsorogért felelős vezérgotes okay, vagy, film. akkor is hasonló munkát végzel, mert kitalálsz Mit Itt oként beszünk Rákai Filip kreatív producernak. Hát ez egy amerikai rendszer szerinti megnevezés. Ugye itthon sorozatoknál szokták úgynevezett showrunnernek hívni azokat, akik, akik egy, egy vízió alapján végigvisznek gyakorlatilag a kreatív stábokat azon, hogy az első mondat leírásától a film vágásáig minden úgy alakuljon, ahogy, ahogy azt egy rendező szerint gondolják. Úgyhogy a kreatív producer az ilyen értelemben... Kevesebb ilyen értelemben több, vagy inkább azt mondom más, mint egy rendező. Tehát nálunk ez egy kreatív csapatfilmja volt, és nem egy, nem egy rendezői film. volt egy más volt a vajnaféle rendszerről? Nem volt, hát annyiban igen, hogy egykori esztetika szakos tanáraim Kovács András Bálint például tudom, hogy benne ült a bizottságban, igen. nem beszéltem vele egyébként soha, soha erről, megláttam, hogy kik azok, akik fújják a passzátszelet, és hát számomra teljesen világos volt, hogy az a patrióta filmes gondolkodás, amit én képviselek, az ott nem fog labdába rúgni. Tehát nem vetődött fel az, hogy amire ők egyébként hivatkoznak, az valós, de azt gondoltad, hogy más állag János, lehetett is valós, de, de azért azt gondolom, hogy ha, ha ma síratja mindenki, hogy nagynevű filmrendezők miért nem, miért nem rúgnak labdába, akkor akkor hadd éljek a, a gyanúperrel, hogy talán nem... Szabó István hozzáállásával, szakmaiságával volt bajuk. Uh, Lehet-e objektív kritérium rendszer? És ez pedig a másik, és nagyon jól kérdezett, hogy, hogy a film az már csak egy olyan állatfaj, hogy nem tudhatod, hogy egy zseniális csapat valamit letesz az asztalra, és hogy a következő munkája az pont olyan jó lesz -e. Hány olyan példát tudnánk mondani, hogy a következő filmé valakinek gigantikus bukás lett, miközben lehet, hogy előtte akár Rosker-díjat kapott Lázs Nemesriáles László tehát most külföldéken nem rajta akarok lovagolni, mert a, ha csak a Saul csinálta volna meg, akkor is kalapot kell emelni. Tehát nem, nem azt mondom, de a napszát az ilyen értelemben... Hát, hogy mondjam, csalódás volt. De, de miért volt csalódás? Hát senki nem nézte a mozikban, De egy, A például... egy filmnek nem ismérve, hogy hányan nézték. Nem feltétlenül. De hát az még persze. Tehát, igen. A Pázzolédi ez... filmjei, azok. Eb Ebben neked igazad A filmjei, bár a filmeknek lehet, hogy nagy volt a nézettsége. Igen. Csak ugye visszaemlékszem arra, hogy a Fábián Tamással folytatott beszélgetésben permanensen nézőszámokról volt szó, és arról még sose volt szó, vagy nem hallottam, hogy ezeket a filmeket egyébként láttad is -e? Volt, amit láttam. Hát ez az, hogy amit... volt, amit láttam. Tehát, de igen, szám. Én értem, Persze, de a nézőszám... Nézd, igen, de, de akkor, akkor mi az értékmérő? Tehát én nem Cs. azt mondom, hogy az egyetlen a nézőszám, mint értékmérő, de szerintem az egy fontos... És rálam, te hogy egy mecénás vagy, te azt is nagyon jól tölt, hogyha azt a bizonyos művet egy ember vagy egy család nézheti, mert ugye az övék az untig elegendő. Óvattal. Én, én azért nézem másképpen, mert szerintem két fontos, az én éltékítéletem szerint két fontos, és most ne kezdjünk ezt esztéták lenni, mert te is az vagy, meg én is, de hogy, hogy számomra két, két fontos ismérve van egy, egy jó filmnek, vagy egy államilag finanszírozott filmnek. Egyes számú szempont az az, hogy akarunk-e valamit hozzátenni a mai a magyar valósághoz. akarjuk ha úgy tetszik, akarjuk-e emelni vagy fölemelni egy kicsit ezt az országot és a lelkeket, hogy nagyon patetikusan fogalmazzak. Akarunk-e olyan történeteket elmesélni, amelyek nem a földbe Rángatnak, meg taposnak bele bennünket lelkileg, ahogy azt az elmúlt 34 film alkotásának jelentős részletette. Vagy egy picit többet akarunk magunkról mondani, ahogy nem is tudom, vagy ki mondta, hogy, hogy más nemzetek mindig négyzetre a saját történelmüket, meg a saját nagyságukat, még mindig gyöködt vanunk az belőle. Ideológiai. Ez kléber. az egyik. Igen. A másik meg, hogy hányan nézik meg okay. szerintem. Nem a doboznak készíti Én ezt félem. Ami Kléberberberget és ezt a, Ez a, a, a tartozó vonalat illeti, ezt én most szándékosan nem említeném, de azt hadd kérdezzem meg, aki senki nem kérdezte meg tőled, és egyben többé kevésbé sejtem a választ, hiszen az egy objektív alapon fog nyugodni, hogy te, aki egyébként az üzleti életben soha nem fogadtál el, illetve nem pályáztál állami megrendelésekre, aki átmeneti időben érthető okokból dolgozott önkormányzattal, akkor, amikor állami pénzen készülő filmre adtad a fejed, akkor eldöntötted azt, hogy egyébként egy ilyen költségvetésű filmet, és most én nem kezdek el a milliárdokkal itt törgózni, ez nem az a műsor, akkor szembenéztél azzal, hogy ennyi pénzt a magánszférából nem fogsz tudni összehozni magyarul, belekerültél annak a csapdájába, amilyen csapdába egyébként az üzleti életben más fronton nem kerülhettél ebben neked tökéletesen igazad van, csak hát azt a fajta méltányosságot én is hat kérjem, mint amit az elmúlt 34 év filmkészítőinek 99 a is joggal várhat el, hát volt, volt aki, mindenki állami filmből volt, hát készíti. Pontosan, de ebből, az, ebből a szempontból ugye te is bejártad ezt az utat, és sokan Igen. tudtak volna még arról beszélni, hogy a fönti részben nem is voltak, csak a Igen, legti csak, részben. csak közben azért azt se felejtsük el, hogy hogy amikor most számon kéri a HVG-től kezdve az RTL-ig, hogy hány millió jegyet kéne ahhoz eladni, hogy ez az állami pénz visszajöjjön, az már tényleg az izadva próbálkozásnak az a nevetséges kategóriája, amit tényleg azért kérek ki magamnak, mert az elmúlt 34 évben egyetlen egy filmmel kapcsolatban nem kértek senkitől semmiféle megtérülést. Bocsáss meg, és ez a mondjuk 6, nem tudom hány milliárdos költségvetésnek, ezt is elmondtam több helyen, csak nem voltak kerese véletlenül nyitotta hogy nem úgy költöttük, mint a hülye gyerek, aki a lottó megnyer, és én ezt, én én ezt is értem, de és azt árul fel. meg, csak ez szerintem fontos, hogy a feléből mi fölépítettünk egy olyan díszletváros, amit egyébként ami másod, egy állami, kezdve. kezve így, így van, de ez, ez én, egy állami... Én ezt, értem, én ezt értem, de amikor kérdeztem, az a baj, hogy egyrészt ismerlek téged annyira meg, hát a szakmai tudásom is, bár a barátnőm időnként szokott velem olyat játszani, amikor én félbeszakítom, hogy biztos, hogy be tudom-e fejezni, és hát ott előfordult már olyan, hogy ő másra gondolt, úgyhogy adjuk meg Rákai <gül> Filipnek is ezt a tiszteletet, függetlenül, hogy ő nem a barátnőm, és nem is lesz, hogy miért veszed fel a kesztyűt? Az esztétika tanszéken, ahol tanultál, ott ilyenre biztos, hogy nem tanítottak? Miért veszed föl a kesztyűt? Azért, mert, mert méltánytalannak érzem azt a legalja támadás sorozatot, amit az, ami az elmúlt De abban a pillanatban, volt. hogy fölveszed a kesztyűt, nem tudsz olyan úgy válaszolni, hogy te magad is ne válaszoljál, ne legyél méltatlan. Azért igyekeztem. Tehát azért, ha egy 1-10-es hogy megint téged, téged idézzelek a méltánytalanságot most bekottáznánk, a, mondjuk a baloldalmédia média vagy tegnap, tegnap odáig ment el, hogy nekem vajon börtönbe kell azért kerülnám, de, de nem arra, hogy ez nem normális Figyelj, én, Ehhez képest én, én azért küzdök, hogy 1400 ember munkáját, azt ne lökjük le a földre, és tapossuk el a porba, csak azért, mert én merészeltem összehozni egy 1400 fős csapatot, és a legtisztább szándékkal készíteni egy filmet. Én egyébként mielőtt találkoztunk, már arra is hajlandó voltam, hogy azt képzeljem, hogy ez valójában egy ilyen kurfli, ahol a rákai Filip ezt mint reklámfogást alkalmazza, hiszen ahogy a is mondta, én ugye nem nagyon szerettem, amikor rólam rosszat írtam, Na, de igen. azt mondta, hogy kis a negatív reklám is. Reklám. Nem, reklám. Uh, Tehát, hogy, hogy hide, hogy en enélkül én ellennék, és sajnos hatása van. Tehát engem az bánt, hogy mi négyes fel, majdnem öt éve dolgozunk. És én Mi nem vagyunk ilyen viszonyban. És ja, senki nem akar téged lebeszélni a válaszolásról. <gül> Oké, okay, de igen, de, de hadd mondjam el, tehát hogy mi, mi öt évig dolgoztunk valamin, és mások meg öt évig azért, hogy alkossunk valamit, mások meg öt évig azon dolgoznak, hogy elriasszanak ettől a fénytől több százezer embert, és ennek hatása van könnyeregységes, egy pozitív a hatása. Tehát én csak azt mondom neked hát mondani, hogy én, én, meg, de... én ott voltam a Don giovanni nak azon az első előadásán, ahol kitört a, az Operaházban a sztrájk, és volt módom a Don giovanni először úgy látnom, hogy közben időnként megjelent az egyik páholyban a főigazgató, néha intézett szózatot is a néphez. Kultúrtörténeti történeti Kultúrtörténeti pillanat volt, és én valójában azóta is keresem a társaságát, Olá András egyelőre nem szól jó információkkal Nekünk nincs megbontathatlan jó kapcsolatunk Annak idején még a heti válaszban 2000 elején Vitriolos írásokat Bocsájtott ki a kejfejancsiró De szerintem attól még találkozhatnánk azóta és sok víz lefolyt a Dunán Egészen páratlan dolgok történtek ő is ugye azok közé tartozott, aki úgy gondolta, hogy ő nem engedi meg magának azt a luxust, vagy épp azt a luxust engedi meg magának, mert a rész uzandó, hogy kommentálja az eseményeket, megpróbált ezt angol is elmondani, valójában azok olyan önálló előadások lettek, amelyek sohasem megismételhetőek, beleértve, hogy fénykép és hangfelvételt is engedélyezett átmenetileg, amire egyébként máskor nem kerül sor. Ennek a filmnek ez a periódusa, még ez a kezdeti periódusa, ez mindenféleképpen e, keretként, e, ha ezt megjelenítik, akkor tartalmazni fogja a te hozzászólásaidat. Hát egy darab aztán hogy 10-20-30 év múlva kitérdekel az a napi politikai dagonya, és ott marad egy film, ami, amit majd az idő megítél. Szerintem ez a fontos, de, de visszatérve te nem vagy büszke, arra, amikor műsort készítesz, vagy, a, vagy az elmúlt sok évtizedes pályát során pontosan tudod, hogy letettél jó, nagyon jó, kiváló, vagy kevésbé jó dolgokat az asztalra. Hát bántja az embert, amikor valamiről azt gondolja, hogy mindent elkövetett, hogy jó lett, hát hány emberre veszhettél össze, vagy ebben, vesztél ebben, össze? Ebben nem fogok veled vitatkozni, mentségemről csak annyit tudok mondani, hogy filmet nem csináltam, bár Port Ferenc annak idén a Budapest Film vezérigazgatója felajánlotta, hogy ha megpróbálom, akkor még akár össze is jöhet, de ebből már nem lesz semmi sem. Tehát ennek következtében a saját tevékenységemnél volt ilyen, ezt bevallom. Ezt te is felvettel a keztyűn, sokszor. Hát ne visszaj, te is egy konfliktusos személyisége vagy a magyar média világra. Hát most miért, miért kéne nekem mindig Oké, okay, akkor nézzük azt a részét, hogy ugye a... Nemrészt Akár Csárpát volt a vendége, ami úgy jött létre, hogy összehozott engem a sorsa a nyílt sisakban vele, ahova elhívott engem a magyar jelen és osztottam, szoroztam, és mitán lemondtam a tiszteletdíjról, arra gondoltam, hogy hát végül is, ha én nem eszem meg őket, és ők nem akarnak engem megenni, akkor mi akadálya lenne annak, hogy én ott rendszeresen elmondjam a véleményemet, amely hát elég jelentősen különbözik az ott lévőkétől, ha egyáltalán van valamilyen téma, beleértve, hogy ma egészen forradalmi dolog történt, mert mához képest holnap lesz a következő felvétel, három téma van, és én oda vagyok egy tekintetben a sifferért, ez egy régi kapcsolat, és vannak dolgai, amelyek nekem nagyon tetszenek, amelyek nem tetszenek, azt most nem fogom elmesélni, és én még ilyet nem olvastam. A második témáról azt írta az András, hogy hát neki arról semmilyen véleménye nincs, úgyhogy nem is érti ezt, és hogy ő ezt nem fog hozzászólni, és én elolvastam a témát, de nem, nem volt ennyi bátorság. Úgyhogy aztán írtam mindenkinek, én is, hogy én csatlakozom a sifferhez, és egyben köszönett a siffernek, hogy volt bátorsága kimondani azt, aminek, ami ez nekem egyébként. Nem volt bátorságom, lehet, hogy korábban ezt megtettem volna, de ez nagyon tetszett. Tehát, hogy a Schiffer bevallja az, hogy neki erről semmilyen mondandója nincs, ez kíváncsi vagyok, hogy a kettes téma helyén mi fog megjelenni. Mi volt a téma? Nem, ez most értelem nem, nem fogom ki. kibeszélni. Uh, részletkérdés. Maga a tény, hogy ez, ez így be megszólalt. Um, tehát Szakács Árpádal, ott találkoztam, és ő gyakorlatilag azt a négy évet, amit a Kesmában töltött a Megyei Lapok szervezeti élén, azt, azt, azt egy kidobott időnek találta, beleértve, hogy teljesen megbánta kinek a kulturális diktatúrája című sorozatát, amiről utólag azt gondolja, hogy bele ott egyébként a Fidesz feltörölte a padlót, hanem is pontosan ezzel a kifejezéssel élt. És hát ugye ott a film kapcsán volt külön filmes fejezet, volt ebben szó a vajnáról is, volt arról is szó, amivel kapcsolatban te is megnyilvánultál, amikor szóba került, ugye, hogy a Pálfi-féle Toldi, vagy a Szász János-féle Hunyadi, amivel kapcsolatban neked is meglehetősen karcos véleményed volt. Van. Igen. De nekem erről. De a... mi alapján? Hiszen hát, ami... ezek nem jöttek létre. Nem jöttek létre, de ami, ami kijött belőle a szinopszisok, elképzelések, ez a kicsi ez a világ volt, amit igen. És igen. hogy kerül hozzá? Hát azért ebből egy csomó minden annak idején. Nem tudom, hogy a, a NFI vagy az akkori film alap hozta-e nyilvánosságra, de hát ebből az Árpád cikkeiben is rengeteg dolgot lehetett hát, olvasni. Azért. Most, hogy nem tudom, hogy, hogy ő milyen forrásokra hivatkozott. Néz János, nekem a magyar filmvilág, és ez nyilván nekem harcon van, meg, meg bajom van, meg ez az egész támadás cunami emiatt jön, hogy én én vállaltam a múltkor, és nem tudom már melyik interjúban, hogy azt mondtam, hogy az elmúlt 34 év filmtermésének jó részét, azt ha valaki csontban a kukába dobná, valószínűleg senki nem könnyet. És hogy az, ahogy, ahogy az elmúlt 34 évben, évben nem készültek történelmi filmek, volt egy-két jó, vagy kevésbé jó próbálkozás, az a számomra elmond valamit egy gondolkodásról, ami nem az én világom. És végre rendszerváltásnak kéne történnie szerintem a filmvilágban. Én erről beszélek, és ezért támadnak, én De a rendszerváltás mit jelent? Hát az, hogy, hogy végre, amit az előbb elmondtam, hogy, hogy nem... Nem olyan történeteket kell szerintem a, az embereknek mutogatni a mozikban, amelyekre A. senki nem kíváncsi, B. csak folyamatosan visszahúzzák és lefokozni próbálják a, de a magyar ember most. hangulatát de meg, most meg ugye nem lehet világán. 30 év filmérnek kétharmadát felsorolni, de ez nem egy túl más vélemény? Hát most lehet, hogy van ebben némi túlzás, és nem a 30-70, hanem csak 60-40 az arány, de, de szerintem, szerintem pontosan tudod te is, is, hogy, hogy van egy ez, egy, ez mindig egy, egy baloldali homokozó volt a filmvilág. Mindig is az volt, és amikor most egyszer csak megjelenik valaki, aki másképp nyúl a filmekhez, akkor rögtön elindul a, a sivalkodás. Ebben hát minden tulajdonképpen van egy inga? Hát az egész életünk olyan János, hogy van benne egy inga. És szerintem most, most olyan a olyan az egész világban a, a, a kultúra, meg, meg az az egész globális nyomulás, ami zajlik, hogy itt nem lehet, nem lehet se húse a viselkedni. És nincs Tehát egy Vagy a jó oldalra ez, vagy a rossz oldalra. De, de honnan tudjam, hogy melyik a jó oldal? Hát mindenkiben van egy sinormérték. Köszönöm, hogy egy mondjak. könyvet, ami tetszik, majd kiderül, hogy a szerzője... Hát akkor változtassa meg a véleményemet a műről, mert ugye kiderül a szerző. Nem, nem, nem. Ja, nem, egyáltalán nem ezt akarom mondani. Nem, nem ezt akarom mondani. A, a szerző témaválasztásától, hozzáállásától, vagy például egy filmnél, hogy, hogy milyen témához nyúlsz, és ahogy milyen szándékkal nyúlsz, azon szerintem nagyon sok múlik, és ez független attól gondolhatod, hogy ebben az 1400 emberben, akikkel a most vagy soát alkottuk, mindenféle gondolkodású és világnézetű ember volt és Petőfér meg a Márciusi ívfőkére mindenki azt tudta mondani, hogy én teszek akár világnézeti különbségeket, és keressünk egy nullpontot, és próbáljunk meg egy olyan hőstörténetet megmutatni, ami mindenkinek, aki magyarul beszél ezen a Földön, az a 15 millió embernek kell, hogy mondja. Én ezt valami. értem, de te ugye kifejezetten üdvözölted a K.L. Csaba megjelenését a Nemzeti Filmintézet élén, amihez persze az kellett, hogy a bajnának meg kellett halnia. Hiszen egyébként ugye, ha vajna nem hal meg, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy őt onnan elmozdították volna. Nem tudjuk, de, nem tudjuk, de minden esetre a szakács árpát féle támadás sorozat nem tűnt őt elbizonytalanítani, és hogy egyébként ebbe halt bele, arra meg nincsenek semmiféle boncolási jegyzőkönyvek. Ő akkor azt válaszolta ezekre a kérdésekre, amelyeket egyébként a Magyar Narancs és más orgánok újságörlítették fel, hogy nem érkeztek egyébként méltó forgatókönyvek, amelyek pedig érkeztek, azok meg is kapták az ehhez szükséges támogatást. Szerintem szubjektív nagyon a műfaj. Tehát, ez, ez, tehát a filmkészítés, vagy egy szinopszis, vagy egy forgatókönyv elolvasása azon túl, hogy minden forgatókönyvnek van egy szakmai arany szabálya, amit mondjuk illik valamilyen értelmek követni, de azért ez nem egy exakt szakma, ez nem a Pitagora-esztétel, hogy a végén jó eredmény. Ebben nem fogok vele vitatkozni, de ugye két idézetet mondanék tőled. Az egyik az így szól: A cinizmus csimboraszó, hogy éppen azok kiáltanak most skandalumos, beszélnek róla a rendszer kiváltságásaként, aki évtizedeken keresztül a kommunista időszak bűnös kontraszerelésével, tehát világának jogfolytolosságból merítették a filmes kapcsolatrendszerüket, a másik mondat pedig így szól, a kritikusoknak és egyéb nyűnnyögőknek persze mindig lesz mire hivatkozniuk, amikor támadni akarják a hazafias szellemiségi filmeket, vegyük már észre, miközben a valódi háborúk dulnak, Valódi háborúk durnak, nincs a tá, amikor támadni akarják a hazafia szellemiségű filmeket, vegyük már észre, de akkor most rosszul olvastam, a kritikusoknak is egyéb nyűnyögőknek persze mindig lesz, mire hivatkozniuk, amikor támadni akarják a hazafias szellemiségű filmeket, vegyük már észre, miközben valódi háborúk dulnak. a mindenféle értelemben világok harca zajlik, egyre erősebben tombol a kultúrharc, mondhatni veszélyesebb az egyesült államokból diktált aberrált ideológiai nyomulás, mint a hidegháború évtizedeiben. Ezt egyébként nem is nagyon értem, hiszen itt a Arról van szó, hogy miközben egyébként ezek a dolgok zajlanak a, a külvilágban, a közben a kritikusok miért nyűnyögenek különböző filmek kapcsán, hát valószínűleg nekik nem az a dolg, hogy az Egyesült Államokból diktált, aberrált ideológiai nyomulásról írjanak, hanem annak valamiféle levetülés vagy vetületéről írjanak, ha az nem tetszik nekik a filmekben. Tehát ez egy ilyen apokaliptikus vízió. A másik viszont ez a kommunista időszak bűnös kontra világa, Mintha egyébként eljött volna annak az ideje, hogy lehúzzunk a WC-n, vagy szüntessünk meg bizonyos struktúrákat, De János, amelyek útunkba állnak. Szerintem ennél túl pontosabban nem, nem tudom ezt megfogalmazni. Annyit tudok neked mondani, amit te is pontosan tudsz: hogy mindaz, ami 1947 után ebben az országban történt, az az, hogy egy Polgári társadalom után, egy tragikus második világháborús apokalipszis után jönnek a kommunisták, és mindazt, ami a kultúra, a film, a média, a világa, azt fogják és, és elfoglalják kontraszelektált között. Szabó István is ennek a világnak a része. Nem azt de... de én azt nem mondom, hogy, hogy a, és akkor ezzel egyenértékű, hogy kizárólag tehetségtelen emberekkel töltik föl, mert nagyon sok tehetséges embert is kinevelnek, ahogy egyébként a 45 előtti rendszer filmkészítői is, hogy egy keleti márton nem lehet, nem lehet kihúzni hirtelen a rendszerből, nem lehet előállítani hirtelen jó rendezőket. Tehát a rendszer használ olyanokat is, akik az előző általuk bűnösnek bélyegzett rendszerben voltak híres filmrendezők. De aztán csak fölépül egy olyan egyetemi rendszer, oktatási rendszer, kritikusok, tábora, fölépül ez az egész holdudvar, amelyik szépen adja egymásnak a kilincset, és termeli ki egymásnak adva a a hasonló gondolkodású embereket. És ez Magyarul, nem szűnik hogy kilenc. rendszer van, és olyanféle rendszer, és a kétfajta rendszer között semmilyen passzázs nem létezhet. Hát egy normális világban létezhetne, de nem egy normális világban élünk. Tehát nem véletlenül mondom ezt, hogy most ez nekem megtartékben nem azon, fel, arcazom, amit csinálok annak érdekében, hogy ez egy. Lét, egy el, de de hát, te egy, üdítő, te egy üdítő kivétel vagy, mert te egyetlen szóba állsz emberekkel, és méltányosan bánsz a, a beszélgetéssel alanyaival. És attól, hogy közben mit tapasztalok. Én, én ezt értem, vagy ahogy, ahogy nem egyszer hallgatok. Én olyan szebrákat vekkerül... festnek, amelyek abban a pillanatban, hogy átmegyek, megszűnnek. <laughs> I don't know ez ő hasonló. hogy hányszor volt az, hogy kidobtál a, a, a betelefonálóit közül olyan hülyéket, akik három szó után lehetett hallani, hogy ezt nem, nem vagy hajlandó velük Rövő beszélgetni, mert... A... Beleért, vagy ha egyszer csak kiderül, hogy van értékes gondolatuk, akkor meg igyekeztem Igen, igen ez őket. pontosan így van. Így van. Csak de, érted, ez nem a... egy igazságtalan mondat, a mai tiltakozók egykori tanárai, mentorai, még a Rákosi, vagy a Kádár korszak kinevezetjei voltak, és csak a magukhoz Hát ez fagat Hát ez, ez, ez de ne arra úgy, azzal a mondattal, amit a baloldaltól hallunk évtizedek óta, hogy filmkészítő, értelmiségi és művész az csak baloldali lehet, ami számomra egy bicskanyitogatóan felháborító mondat, és nem én vagyok ezzel az egyedüli. Most akkor azzal, mit, mit kezdjünk? Tehát az ebből a gondolkodásból jön, mondjuk, azt gondolják, hogy ez egy abóvó állapot. Jóisten, így teremtette a világot, hogy ez az övék, de nem az övék. És az én támadásom, vagy a most vagy soha támadásainak 80%-át ennek tudom be. Meg annak, hogy valóban születik egy hazafias film, ami, ami nagyon sok ember szerint valami ördögtől való dolog. Most ennek belemeltünk a 20. századi bújraiba, meg és nyilván mindenki mondja majd ezzel kapcsolatban az igazát, de ettől még a tény az tény. Én azt látom, hogy csináltunk egy filmet, szerintem egy jó filmet, aminek olyan reakciói vannak a közönségtől, aki hajlandó megnézni, és nem hagyja magát lebeszélni, és hisz a saját szemének, hogy tapsolnak, könnyeznek, stb. stb. A magyarországi médiavilág egyik fele meg azt próbálja bebizonyítani, hogy nem kell nektek elmenni, majd mi megmondjuk, hogy mit gondoljatok róla, meg ez a leg, világ legagyibb film. csak ezen az alapunkánk ez, ez kár nem is válaszolni, hiszen az ítészeknek, hiszen ők egyébként nem a filmedet, hanem téged támadnak. Te pedig konstant de, de közben filmkritikába csomagolják. Tehát amikor a zsigeri gyűlölet rólam szól, de megpróbálnak esztétikai véleményt mondani róla, és maraságokat írnak, meg irodalomtörténészek, meg történészek jönnek elő a maguk hülyeségeivel, csak azért, hogy, hogy bombázzák engem, vagy, vagy épp ezt a fajta filmkészítést, az engem zavar. És ebben biztos, hogy egyébként, hogy azok a filmek, amelyeket egyébként kidobandónak, vagy nem is kidobandónak, hanem egyszerű lett volna, ha létre sem jönnek, azok egyébként e, rólunk magyarokról azt mondja, hogy mi egy huszadrangú nemzet vagyunk itt Európa kellős közepén? Hát nem ilyen filmeket láttunk, a megében az elmúlt 34 évben? Hát lehet, hogy ez volt számodra az üzenet, de hogy egyébként ezek a filmek erről szóltak, hát te nagyon jól tudod, hogy ahány néző, annyi olvasott. Hát ez az esztétika maga. De mikor tízből nyolcszor csak magunkon kell röhögni. De és de nem nyolc olvasatot, hiszen te egy olvasat vagy a sok közül. Igen, csak mondjuk jobboldaliként vagy patriótaként elvárom azt, amiről a Telex interjúban hosszan beszéltünk, hogy ha van egy kormányzat, amely képvisel valamit, akkor az a kultúrpolitikájában is megjelenjen és szeretnék igenis hazafias filmeket látni, ahogy az amerikai Egyesült Államoktól Lengyelországig a történelmi tablóikat túl sokszor Nem is Nem egyszerűbb, hogyha névtelenek lennének a pályázók. És a pályázat anyaga lenne az. Ami Tehát, mint amikor egyébként ugye zenészek pályáznak Igen. úgy zenekari állásra, hogy függőny mögött játszanak. És tételezzük fel, hogy Közben nincs egy kamera, amely megmutatja őket. Ugye Megörülök azoktól a magyar alkotásoktól, amelyben önszilló, szocióbolt, nyomorpornóként azt kell néznem, hogy a magyar nép alávaló alkoholistákból is kirögni való, vidéki bunkokból álló banda, belét vagy Szomjas Györgynek, azért nem egy filmje ilyen, és én halálra Tehát Csak azért nem jövök vele elő, mert érted, én egy vagyok a sok közül, és ebből a szempontból te is. Egy... Az a kérdés, hogy a te val a véleményed ettől kintetben többet nyom- -e a ladba. Nem. Én valamikor azt feltételeztem magamról, hogy az enyém igen, aztán rájöttem arra, hogy különbségeket beszélhet, mert nekem nem ez a dolgom, de ugye bunkókból álló banda, ezen szórakozunk több évtizede, de én az ilyen filmektől eredvágok, ha rajtam volna, egy forintot nem költenék rájuk, és ugye itt jön el az a pillanat, ahol ugye az ember azt mondja, hogy hoho, te egy pályázó vagy, majd eljutunk oda, hogy egyébként a zsűriben ülnél, akkor nem adnál pénzt, tehát itt jön el az a kulturpolitika, ahol ugye az ember azt mondja, hogy ne legyen ez az állam olyan állam, mint az a szülő, aki azt mondja, hogy amíg az én lakásomban laksz, amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok. Mert hiszen ez ez. Először neked ebben még igazad is lenne, ha nem az történne, hogyha a mérleg különböző serpenyőibe belerakjuk azt a gondolkodást, amiről én beszélek, vagy azokat a filmeket, amelyekről én beszélek, azok nyomnának a és azok nagyobb tonnás súlyjal nehezednének a mérlekbe. Miközben nem. Elvétve tudsz olyan filmeket mutatni, amelyekről én beszélek, és tömegével tudsz olyanokat beszélni, vagy olyanokat mutatni, amelyek az én, és feltételezem, hogy én ezzel nem vagyok egyedül, mondjuk a jobboldali ízlés világú. Én ezt értem, de itt el fogom jutni a megafonhoz, meg itt azért, De tudod tudod, Itt az a nehéz, hogy, és tudom, hogy ezt lehetetlen megtenni, hogy nekem van egy közéleti sapkám, ha úgy tetszik, ez a megafonos, é, meg és amikor én arról beszélek filmkészítőként, most már talán mondhatom egy kicsit nagyképűen egy ekkora produkció után, hogy, hogy próbáljuk ezt különkezelni, és lehántani az én közéleti megszólásaimról, akkor persze, hogy ez, ez nem egy könnyű dolog. Miközben ha megnézi bárki a most vagy sohát, és pont ugye Fábián Tamással telekszem beszélgettünk erről, hogy van-e benne aktuál politikai üzenet, ő, maga, ő ő is azt mondta, hogy de nincs benne. De, de, Akkor meg, felsődő... de én nem szereplek abban a filmet. Na jó, de, de bocsánat, de amikor uh, Nagy ervin amikor Nagy Ervin, vagy a Noár, vagy bárki, aki egyébként ellenzéki mozgalmak, színpadain uh, uh, ilyen-olyan minőségű produkciókkal, vagy megszólásokkal előáll, amikor ő bemegy a TV stúdióba és felmerül ez a kérdés, akkor a könnyes szemmel elmondják, most karikírozom, hogy amikor ők hamletként mennek fel a színpadra, akkor rájuk tessék úgy tekinteni, mint a hamletet játszó színészre, és az alapján megítélni, ez és a... Ne, ne a politikai megszólási Igen, alapján, én, akkor én hadd kérek annyi méltányosságot én nem is szereplek ebben a filmben. Én, én csak ért, a értem, csak a méltányosságot, abban. ugye az emberek nem tudják megosztani a vezércikben megjelenő Rákai Filippet, Könnyen lehetséges. Hogyha te egyébként nem szólalnál meg a filmeddel kapcsolatban, azt se tudnák, hogy van hozzá között. Hiszen nem is te vagy a rendezője. Hiszen egyébként azt mondanák, hogy a most vagy soha milyen rossz, vagy azt mondanák, hogy a most vagy soha milyen jó, egyáltalán kirendezte. Tehát, hogy azért van olyan, hogy az ember elmegy egy moziba, és nem. Tehát sokan mennek a rendező miatt, sokan mennek a színészek miatt, de az, hogy a kreatív producer kicsoda, hát ez a legkevésbé szokta őket érdekelni. Mondom, azért sem tudja őket érdekelni, mert ilyen rendszerben nem készül. Értem, fiam, de ennek következtében aztán de, én, de, de hide, hogy ahogy, ahogy nem feküdtem keresztbe a küszöbödön, hogy már pedig hív meg ebbe a műsorba. Tehát én, mivel közéleti ember vagyok, onnantól kezdve, hogy pályáztunk és névvel pályáztunk, nem bújtam el gyipsziakab mögé. Is, mögé. De... Innentől kezdve én voltam ilyen értelemben de egy érdekes. Tehát szempontból... a saját filmeddel kapcsolatban, ahol egyébként ne... már belekavarsz olyan elemeket, amelyek igen. a filmben tényleg nem ez volt film, én akkor is egy kultúrharcot folytattam. Így van. Szabadságte 89-ben, meg az 50 és egy kultúrharcot, ha úgy tetszik. Ez így van. De adott esetben mondhatja azt a feleséget, nem tudom, hogy mondja-e, hogy Filip, itt a családi asztalnál, a gyerekek előtt erről nem beszélünk, én nem vagyok hajlandó arra, hogy emiatt legyen rossz vélemény a spenótról. És akkor te azt mondod, oké, okay, orsi legyen így. Tehát azért ilyen létezik, tehát te magad teszed ezt lehetővé. Azt mondod, bajnál nem azzal kelt és feküdt, hogy a magyar történelem nagyjájáról és nemzetünket meghatározó mérföldkövekről katartikus filmek szülessenek, ami egyébként vagy így van, vagy nincs, hát az de a kuratórium, amely az eredmény, de közben voltak filmek. Hát voltak, csak nem, nem olyan leírások alapján, vagy ismérvek alapján, amelyekről én beszélek, tehát nem hazafias filmek voltak. Igen, de olyan, hogy hazafias film, olyan egyébként nem létezik. Van olyan film, amiben a Patrióta szellemnek nagyobb szerepű, de olyan, hogy hazafias hát film, azt nyilvánvalóan a két FY-nal írnák akkor éppen abból adódóan, mert... De János, de most miért a gladiátor vagy a de. nem tudom, rettenthetetlen, vagy a Top Gun ilyen értelemben az nem egy hazafias film. Hát nem arról szó, hogy, hogy Tom, Tom Cruise kiáll és azt mondja, hogy szeressétek az amerikai hazát, de egy olyan példát mutat meg, ami arra igen, egy csomó a fiatal, Hát, bennem így, az, az örök a, a filmmel szembe fordítana, hogyha egyébként erre külön felhívnak a figyelmet. És ebben a szabadságharcban, amit te egyébként a saját filmedért folytatsz, ami egyébként már, -már olyan mintha a gyereked lenne. Olyan emberekkel is összeütközésbe kerülsz, akikkel egyébként nagyon gyors, sokszor egyébként árusz a szó legjobb értelmében, vagy a szó legrosszabb értelmében ez nézőpont kérdése, meg fölész alá vagy pedig, akik szakértőként kérsz föl. Figyelj. Annyira méltatlan az, ahogy te Herman robert vitába száz, azt követően egyébként, hogy konzulensként fel van tüntetve, majd ő egyébként valamiért mond véleményt a filmről. Nem az méltatlan, ahogy ő, ahogy ő beszél erről a filmről. Mert az én olvasatomban szerintem az méltatlan, ahogy, ahogy megszólal, és nem csak történészi, hanem ki tudja miből táplálkozóan egy, egy kvázi esztétikainak csomagolt ellenszámbát. Jó, de itt már a, a, a, a, a, a vektor csak... mutat a vezércik felé, ahol ott ültök hárman, és fiúöltözőben viselkedő fiúként egymást hetszerve beszéltek dolgokról úgy, ahogy egyébként azok nagy valószínűséggel vagy sokszor lásd, például én, nem is úgy szerepelnek a valóságban, mint ahogy egyébként mint ott a fiú öltözőben, egymást egyszerbe beszéltek róla. Herman Robert nem volt fiú öltözőben, mert csak egyedül mondhat véleményt, mert így kérdezték, de miért nem mondhatna véleményt? De Ráadással... meg miért ne válaszolhatnék neki olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekben én azt gondolom, hogy ő téved. És nem azért, mert ő történeszként ne tudna nálam ezerszer többet arról a korszakról, csak attól meg szerintem rosszul látja. Mondhatok egy példát? Mondhatsz egy példát, csak akkor ne olyan legyen, amit egyébként már ezerszer leírt. Nem, nem, nem. Ugye Herman Robert többek, most abban nem menjünk bele, hogy a jól töltöttük-e a puskát, vagy nem, típusú történelzi vélemények mennyire vezetnek előre, egyébként kiváló fegyveszakértőnk volt, de ezt most csomagoljuk be. Arról beszélni, tehát azt éreztetni, hogy bennünk nem volt még annyi szakmai alázat vagy igényesség sem, hogy elolvassunk két darab könyvet a korszakról, amivel kiderült volna számunkra, hogy 1844-ben már létezett egy nyelvtörvény. Azt szerintem nem, nem egy szép sugallat, vagy nem szép feltételezés, Pontosan azért, mert tudom, hogy hány hónapig olvastunk olyan visszaemlékezéseket, amelyek könyvtárakban sem nagyon vannak ott, mert lehet, hogy csak 200 példányban jelentek meg, de például az én gyűjteményem, amely erről a korszakról szól, és elég komoly gyűjtemény, abban például megtaláltak. Tehát azzal vádolni bennünket, hogy ne tudnánk, hogy 1844-ben volt egy nyelvtörvény, és akkor petőfiék miért küzdenek a magyar nyelvért, és ezt most leírják irodalomtörténészek, nem csak a Robi, hanem történészként, hanem irodalomtörténészek is, az, az szerintem egy nagyon szomorú félreértelmezése a dolgoknak, mert arról szól, hogy egy értelmiségi ember, és nem véletlenül használom velük kapcsolatban az együgyű kifejezést, a szó eredeti értelmében, mert nem képesek azon túllátni, hogy egy filmben, ahogy már írtam, valamit le kell egyszerűsíteni, valamit föl kell nem, Ők nem beszélik a fél a ők a, ők de a, de a, akkor nem kell de róla ők, esztétikai vélemény. akkor nem kell őket konzulensként fölkérni. Nem kértem föl egyébként nem kértem föl, ki van írva a köszönet I, I, a neve, I, de hát azt akkor... is el tudom mondani, hogy miért. A nyelv ebben a filmben a magyar identitás és kultúra szimbóluma. És már bocsánat, de Ukrajnában, Beregszászon nem volt nyelvtörvényébe kezdődött, és eltaposták attól meg a magyarban? Persze, hogy eltaposták. És Tehát, akkor, hogy, akkor miért hogy, van köszönet mondva neki? Mert volt bennem annyi becsület, hogy amikor a film forgatókönyvét elkezdtük írni öt évvel ezelőtt, akkor egyszer felhívtam, és majdnem egy órát beszélgettünk telefonon. És az, hogy a farkas nevű titkos rendőr karakterét kitaláltuk, az a vele való beszélgető. ]be ezáltal Ez érzi magát arra, és te, te adtál lehetőséget, drága Értsd meg, hogy ezek nem, nem feltétlen véletlenek, és egyébként. De ha nem írom is... ki, akkor ez nem, nem ír, vagy. Szóval, érted? Tehát, ez, ez, ez annyi ez ovoda Figyelj, János. Én nem ez... tudom, hogy ha mellett megnézik a veled készült portrikat, mi lesz az emberek véleménye erről, mert én ezt nem szeretném kitalálni. De van benned annak megfelelően, hogy milyen közegben vagy egy oldottság, vagy engeszterhetetlenség, és a kettő között meg ott van az igazi Rákai Filip. Hát, de te is vagy, ilyen is, olyan is. Van, hogy az ember nem, harcosabb, keményebb, igen, van, igen, hogy de, megengedőbb, van, hogy igen, az, érzelmesebb. Igen, fontos hát, dolgokban akkor abban ki kell, hogy derüljön, hogy egyébként ott nem lenne adott esetben ellenséges közeg, vagy nem baráti közeg, akkor se fogalmaznék egészen másféleképpen. Én sem gondolom, hogy másféleképpen fogalmazok. Másféleképpen fogalmazol a Telexbe, másféleképpen fogalmazol a vezércikben, és másféleképpen fogalmazol Nézd, a szóval egy véleményműsor. Egy, egy nagyon kemény, elemző véleményműsor. Ahol nem mondom, hogy nem szokott elborulni az agyam bizonyos napi politikai, de vagy akár világpolitikai dolgokkal kapcsolatban. Én egyszer napi rendem voltam, amikor az apám hambait felporszívóztam. Egy, most itt ez egy történet, nem fogom elmesélni. Ott annyi hülyeséget beszéltek rólam össze, hogy fogta magam, és látod? Fölhívtam őket egyenként. Egyenként? Beleértve, hogy ott ti hárman vagytok, és még soha nem fordult olyan elő, én azt a rendszeresen nézem, hogy valaki rászólna a másikra, hogy te vince. Azért mondom, vince, mert vince azt hiszem egyáltalán nincsen. Nem ragadtatott el téged túlságosan a hív. Lásd Lázár Navrac is. Tehát, hogy az ember a szóveszélyes fegyver. És ennek következtében olyan mondatok hangzanak el egy bizonyos politikai színezet mentén, és annak a politikai irányultságnak a minél szabadabb áramlása érdekében, ami időnként, az én esetemben például teljes mértékben negligálta a valóságot. Az apáti Bence legalább azt mondta, hogy ő nem támogatta a többieket, mire mondtam neki, ez egy magánbeszélgetés volt, mert nem volt, végül is nem lehetett rávenni arra, hogy megnyilvánuljon, kibújt. De ő legalább szóba állt velem, és hát elmondta, hogy izé ő legalább nem helyesel, de ott volt Móczer van ilyen? Igen, Nemzetőrökségi Intézete. Hát, aki hajánál előrángatott baromságokat beszélt, és amikor én írtam neki, akkor nemhogy nem válaszolt, hanem legközelebb már le lettem tiltva. Bennem, ma, bennem ma is bennem van az. Csak az, hogy lássad, hogy mennyire nem vagyunk mások. Hogy én egyébként megtudjam, hogy hol lakik, és akkor mint a kínai negyedben a Jack Nicholson ott elmenjek, és leüljek a küszöbre és megvárjam. És azt kérdez, figyelj, valami, valami engedelhetetlen indulat van bennem, hogy valaki, egyébként volt egy ilyen mondat, hogy tudjuk mi, hogy ki az a fiala. Volt egy ilyen mondat, és azt mondta, hogy milyen az a fia? Tehát azt tudom neked mondani, hogy ez a megafon, tehát nagyon vigyázok, ugye én egyébként ezeket a kommentárműsorokat sokkal kevésbé szeretem, mint milyen mértékben részt veszek bennük. Én ebben érzem otthon magam. De ez egy lassan ö, alárendelt műfaj, azok pedig sokkal nagyobb mértékben hangulatilag megalapozottak, mint tartalmilag. Innen nem üzenem módszergában, csak mondom neked, de ugyanez a helyzet az Ókováccsal. Ott, vagy az Elsimonnal. Ott ül az Ókovács, miközben zajlik az operai pályázat. Ott ül az Elsimon, akit éppen leváltanak a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjáról, ott ülnek hárman, és az, ami az illetővel kapcsolatban aktuális, azon úgy ugranak át, ahogy te nem ugrottál át a Navracis-Lázár problematikán. Az, hogy valaki megafon. Az, hogy valaki vezércik, azzal nekem semmi bajom nincs. De amikor ilyen dolgok miatt tényleg meggyanúsítható azzal, hogy propagandista, mert hogy egyébként pont arról nem beszél, ami a másikkal kapcsolatban mindenkit érdekel, és ami őt is foglalkoztatja, megfelelően nem szívesen beszél róla, ez lesz az a pillanat, ahol én azt mondom, hogy Rákai ez nem stimmel beleértve, hogy kíváncsi vagyok, hogy te Bencsik Andrással vagy Bencsik Gáborral valahogy is leülsz a vezércikben, és ha igen, szóvá teszed-e az, hogy mit írtak a filmeddel kapcsolatban? Nem ülök le velük, ha, ha erre is a kérdés. Olyannyira nem, hogy pont tegnap írtam a vezércik szerkesztőjének, hogy nem szeretnék velük egy műsorban szerepelni. Úgyhogy rátapintottál, nem beszéltünk erről, de, de így van. De nézd, én, én fegyelmezett ember vagyok ilyen szempontból. Mondhatod ezt lojálisnak, vagy nem tudom, sokféle jelzőt lehet erre mondani. Én ezeket a vitákat, mert hogy ez sem egy monolitom, ebben is emberek vannak, mindenféle gondolatokkal, egókkal, más ízlésekkel, más szocializációval, stb. stb. És én mindig fegyelmeztem magam, hogy az ügy érdekében, a jó ügy érdekében, amit én jó ügynek tartok, annak érdekében az ember fegyelmezete magába folytja, hogyha valakivel nincs... Akár De legyen úgy a filmed, és abban a pillanatban már nem így viselkedsz. Mert ott van egy olyan érzelmi de, azonosulás, ami túlmutat ne, azon a politikai tartalma. Ott egy más felelősség is fajános. Az nem, nem egy van mások. Amikor nem, az én az a vezércikbe a... kiállok, vagy a megafonba csinálok egy videót, az, az, ott, én ott azt mondok, amit akarok. Ez egy hangzatos, de az, hogy egyébként az az 1300 vagy 1400 ember, akik egyébként dolgoztak a filmeden, vagy abban a filmben, ahol te kreatív producer voltál, hogy ők egyébként ezt a megnyilvánulást egy-egy kritikai írás alapján elvárják-e tőled, vagy sem, hát ahhoz 1300 e-mail kellett. Nem, nem, nem. nem. Azt mondom. azt mondom, hogy létrejött egy művészeti produktum, amiben rengeteg tehetséges ember dolgozott, ott van a filmvásznon száz színész körülbelül, akik egyáltalán nem érdemlik meg azt, hogy az velem szimpatizáló, vagy épp nem szimpatizáló szemüvegeken keresztül ítéljék meg az ő művészeti produktumokat. Én csak ezt mondom. Mert ők nem tehetnek arról, hogy én egyébként a Megafonban, vagy a vezércékben mit mondok, vagy mit nem. Én ezért próbálom leválasztani, amennyire lehet, és látom, hogy nem nagyon lehet, de csak igyekszem izzadva leválasztani a filmet erről a munkásságról. A Megafon, meg, a, meg az egyéb közéleti dolgaim, az, azok az én különböző különböző részei és, és ugyanúgy azt a az általam jó ügyet szolgálják, amiben én hiszek. Én ezt értem, de a, a vezércik az egyébként a szó potenciális értelmében a nap 24 órájában benne, bennünk van. Tehát az, hogy véleményünk van a világról. Persze. Ezt megint csak arra fölmondom, hogy ugye farkas személyét illetően most egy olyan személy is főszereplője annak a filmnek, amelynek te a kreatív producerei vagy, ugye konkrétan Horváth Lajos Ottó, aki megsérült egy nemzeti színházbeli baleset folyamán. Abban a szó jó értelmében, de nem hiszem, hogy ezt magyarázni kéne, a Rócsóban, amit te Magyarországon és külföldön folytatsz, ő egy rendszeres szereplő, miközben egyébként vele kapcsolatban a nemzeti színházi balesetet illetően, ha nincs is hírzárlat, de semmit nem lehet tudni. Tehát ezek olyan dolgok, amiben az ember azt gondolná, hogy ezek olyan pillanatok, amikor egyébként konkrétan ő ezügyben is megnyilvánul, de a kettő élesen külön van véve, és ő ezügyben nem nyilvánul meg. Talán egy vagy két interjút adott, ahol főleg a filmről beszél, de nyilván megkérdezték, Így. hogy hogy van, és stb. stb. stb. És aztán mondott ilyen-olyan mondatok. De hát a kártérítésről nincsen szó, a felelősségről nincsen szó, a nemzeti színházi vizsgálatról nincsen szó, és az, hogy te lojális vagy egyébként, és fegyelmezett vagy, az nem jelenti azt, hogy az igazságérzetednek határt szabhatsz. Illetve szabhatsz határt, de ott abban a pillanatban az már nem lojalitás és nem igazságérzött. Igen, János, persze ezt lehet így is, így is nézni, én nyilván egy Nap kicsit naponta más... Naponta kéne kinyírni magunkat, ahogy egyébként venni. valószínűleg 18 vagy 19 éves korunkban erre nagyobb hajlandóságot mutattunk. Szerintem az akkor sincs rendben, hogy készítünk valamit, és azon ügyködnek emberek bármilyen kulturális projekttel kapcsolatban ma Magyarországon, hogy hazugsággal, csúsztatással, ezzel-azzal távol tartsanak embereket attól, hogy egyetlen elmenjenek megnézni, vagy fiatalokat. Vagy, ilyen vagy a szándékot olvastál bármelyik kritikát. Hát ne viccelj. Hát folyamatosan azon dolgoznak, hogy bebizonyítsák, hogy ez hol történelmi, jelentlen, hol ilyen, hol olyan, de a színész is rossz, de a rendezés is, de a forgatókönyv is hát ez egy de nem éri el, a Előtte hárát, számoltál, a hiszen elolvastam az összes nagy interjút veled a Mandinertől hát, kezdve a Mandinerig. Tudtam, tudtam előre, hogy nagyjából ez lesz, de, de, az de mégis amikor ez bekövetkezett, akkor az igen, azért... Mert ennek a mértékét, meg hogy milyen szinten sikerül lemenni a Marianárok aljára, azért, azért voltak bennem olyan az előség, hogy talán ide nem érkezünk meg. Ezt értem, de nem kéne egy tanácsadó céghez fordulnom. Elég, elég, ha engel fölhisz. De miért mit mondtál volna, hogy mit csináljak? Azt mondta Barga Juditnak, hogy az az első, amit írt a Magyar Péter kapcsán, amikor azt a bizonyos filmet megjelölte, annyi. Kész? És hogy ott abba Hát az egy nehéz... Nem, néz, nem akarok arra... Tehát én azt mondom, hogy leadsz egy jelet, ami egyértelmű. Egy olyan jelet, amire egyébként felfigyelnek, ami átkerül a köztudatba. És utána már azt nem részletezed, mert az első közlendő súlya nagyobb, mint a későbbiek, ilyeki, sokkal részletesebbek. Nehéz összevetni a tőt, össze... mert, mert egy ne... filmel kapcsolatban ugye folyamatosan le lehet írni újabb és újabb. Tehát Itt is, a, is ez történik. Persze, és, és ott az a nehéz, hogy. Mint ahogy egyébként Benc... korú gyerek. Bencsik Andrásra Andrá, Bencsi is reagálsz. János, de akkor legyünk méltányosak. Bencsik András négy oldalt szentel a nyomtatott Demokrata című újságban energiát visz bele, hogy az én személyembe rúgdasson, de ezt filmkritikának csomagolja. És ehhez képest én az ő Facebook oldalán egy kettősoros kommentet írok. A kettő vajon mennyire van egymással? mondjuk fajsúi viszonyban. Sok az a kettő is. Elég, hogyha megmondod a hirtévé vezetésének, hogy te ott nem fogsz leülni, el fog jutni a fülébe. És miközben te azt mondod egy másik pillanatában ennek a beszélgetésnek, hogy mennyire, mennyire nem szereted ezeket a vitákat, magad is generálod őket, abból adódóan, hogy beleszállsz, nem maradsz távol tőle. Igen, csak miért kell nekem, nekem bármit a végtelenségig bírni? Tehát, azért hogy azért mert De fogjuk fel, de, de, de közben ember is vagyok, és közben nekem ahogy nem. Mond, is van a, ahogy eladtad a Ugye, úgy, úgy ezt is leadod. De, de tudod, milyen a, ez a közélet? Ha, ha nem válaszolsz bármire, akkor az van, hogy hallgatás beleegyezés, tehát így van. Ha elkezdesz válaszolni, akkor az van, hogy magyarázkodik, és őrjön, és nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy, hogy tudunk itt most őszintén jó, jó, egzakt választ adni, hogy egy-egy helyzet... Tanítómessere mondta, vagy, vagy az a sztorgyán volt, ez a sas nem kapkod, legyek utána ezt már nem, nem, tudom, nem tudom, de hát érted? Hát, meg amikor egy hazugság cunamit olvasol, nehéz megállni, hogy ne mondasz, hogy de emberek, ne ezt gondoljátok, hogy így van. Mert nem um, így van. 2002. április 13-a, 2024. április 13-án még így tudhatni? Milyen értem van? Így, hát, hogy, hogy ilyen. Hogy rám? Nem, hanem, hogy ilyen írások születnek. Hát persze. Valami nem, nem múlik el. Meg valami nekem se bocsájtanak meg soha a túloldáról. Én Móczár Gábóra nem haragszom. Egyszerűen csak szeretném látni az arcát akkor, amikor kiderül az, hogy amit mond, az nem igaz. És ő azáltal teszi magát nevetségessé, hogy erre nem reagál. Tehát, hogy nem. Kerültem én már sokszor ilyen helyzetbe, hívták fel a figyelmemet arra, hogy ezt a szabadságharcot én ne folytassam, Uh, folytattam, kell tudni egy bizonyos mértéket tartani, és hát több százezer -er, uh, nézőszámmal rendelkező filmet nem még soha se csináltam. Fogalmam sincs, hogyha azt érné támadás. Azt tudom, hogyha a lányomat vagy a barátnőmet támadnák akkor... A végletekig elmenne, és nem lenné hidegfejű mindig. Kásás apjával beszéltem még a táska rádióban annak idén, hogyha a feleségének egyszer valaki megfogná a fenekét arra, hogy reagálni. van? Kásás van? A Kásás Tamás édesapja. Igen, igen. igen, igen, igen. igen. Jó, Már nem sem, hogy hogy, hogy került Ez még 2000 előtt volt. És hát ar arról volt szó, hogy van olyan dolog, ami nem maradhat megtalulatlanul, ha másért nem. Nem csak azért, mert ezt a másik is elvárja, még akkor is, hogy egyébként a reakció nem tetszik neki, mert az túlzottnak találja, de a kiállás. De más akársas felesége és más. A film. Van még? A végén tartunk... A végén tartunk. Két dolog van még, bejátszod, vagy bejátszod, és sose mondom, lejátszod a második filmünket, András. <tos> Ez is kommentárt fűző. Érdemes megnézni, hogyan vélekednek az erdélyi fiatalok a filmükről. lakosság arányosan az erdélyi párcímű székelyföldi magyarság nagyobb arányban vált, hogy jegyet a Most Horssaw című filmre, mi, mi, mint mi itt, az anyaország. Igen, ez így van. Most jöttem az egyébként két napon az erdélyi közönség találkozós turnéról. Lélek volt. Az én célkolom, hogy a takaréklánk üzemmódból fejjebb azoknak a jobboldali szavazóknak a lelkesedését, akik az elmúlt években megfáradtak, beleontak a politikába. Ezt mikor mondtam? Ezt kérlek szépen 2021 májusban. Ja, ez gondolom még a megafon idő. Ki vagy te rákai tehát ki vagy te, Rákai Filip, aki azt mondja, hogy neked fejjebb kell tekerni a jobboldali szavazóknak a lelkesedését. És félét és neösség. Voltam én a kejfejelcsében, lehet, hogy pont akkor, amikor annyi idős voltam, mint te. Amikor azt mondtam, hogy én eltöntöm a választásokat, és kubatolgából Gábor még volt is olyan kedves, hogy egyszer még úgy csinált, mint hogy nekem ez lett volna a hiszen nyilvánvaló, hogy egyébként választásokat soha se döntöttem el. De úgy gondoltam, hogy majd a Duna úgy folyik, és megértem azt, te jóval fiatalabb vagy, mint én, és abban te életkorodban, és még azt sem mondom, hogy az én életkoromban eh, majd más leszel, de ki vagy te, aki azt mondod, hogy majd te feljebb tekered a lelkesedését. Hát én egy közéleti ember vagyok, aki, aki 20-22 éve már nyíltan Odaállt egy, egy patrióta világkép mellé, és azon, vagy azért az ügyért próbál dolgozni. Vagy nagyon lángon, ez, vagy Ez a patrióta, uh, hogy fogalmazta? Hogy vagy nagyon, vagy kisebb Nem, nem a patrióta, ott mit mondtam? Hát, Tehát, hogy, hogy ez a Fidesznek világkép, ez a, a, a, a patrióta világképe, és maga a Fidesz nem változott. Az elmúlt x évben szándékosan nem mondok konkrétívat annyit, hogy te ezzel kapcsolatban ne feltétlen megafon legyél, hanem egyben megafon kritika is. Szerintem az alapok nem változtak? Hát én pont ebben a Telex interjúban, ha nem is hosszan, de emlegetem azt, hogy 2002-től 2008-ig, 10 -ig, rengeteg kilométert tettünk meg együtt Tormán Viktorral egy autóban. És én emlékszem, hogy miket mondott akkor erről az országról, meg milyen politikai, vagy akár világpolitikai, vagy, vagy mondjuk politika-filozófiai fejtegetéseket hallgattam tőle végig és nem változott semmit ahhoz képest, ahol most adtunk. Nyilván a politikai ilyen értelemben egy, egy olyan műfaj, amely mindig reagál a, a napi kihívásokra, meg az nem egy állandóan bebetonozott valami, hiszen ilyen olyan irányba persze, hogy át kell állítani a, a, a hajó iránytű, de a fő irány az, az, az ugyanaz maradt. Csak hát nyilván húsz évvel ezelőtt is más volt a világpolitikai helyzet, meg mára még elmebetegebb, ha, ha úgy tetszik. De te is átlanul nézel rá, vagy kritikusan, csak az utóbbiról ritkában beszélsz, vagy egyáltalán nem? Rá, ö, hogy mondjam, a, nagyon nehéz elválasztani a, az eredményeket, meg nagyon nehéz elválasztani azt, amiről ő mondjuk a világpolitika színpadán beszélt mondjuk öt évvel ezelőtt, vagy, vagy tíz évvel ezelőtt, és ami, amikben ugye mindig mindenki mondja ezt az elcsépetet, hogy nem igaza volt, hanem igaza lesz Orbán Viktornak, és ez nagyon sok mindenben, sok mindenben így van. Én hiszem azt, hogy ő egy olyan, olyan politikus, egy olyan felkészültségű vezető, és egy olyan tehetségű ember, aki, aki nélkül ma ez egy egészen más ország lenne, és egy nagyon-nagyon rossz ország lenne. Tehát én, persze, kihí, kihibátlan. Én se vagyok az. Jó, te sem, ő sem, senki nem hibátlan. Három röpke kérdés, hogy egyáltalán... Fejlődött. Én hiszek abban, az, amit ő csinál. Az egyik az, a te életedben ki Orbán Viktor? Egy a szó legnemesebb értelmében vett államférfi. Egy olyan államférfi, aki... aki de nem eddig... lenni szobám falán, Ő egy élő ember, akivel jaj, találkozol, hát ne, de nem egy barát. Egy bajtás, Bajtársias a kapcsolatunk, ezt szoktam mondani. És a seregben te milyen rangban vagy? Ja, hát azt nem tudom. Hát, Hol de, találkoztok nézze. ebben a seregben? hiszen egyébként az előjárók általában csat előtt szokták e, meglátogatni a legénységet, egyébként parancs, sátorbalaknak sátorban laknak, ritkán találkoznak. De ez, a... egy, más, ez egy más viszony. Mi, mi viszonylag sokat, hát nyilván az időbeosztásától függ ez, de mi viszonylag sokat beszélgetünk az élet mindenféle dolgáról, Jó, kultúráról, tehát, sok mind, nagyon sok mindenről. Tehát, tehát bajtás. Okay. A másik kérdés az... Bocsáss meg, egy olyan ember, akinek a döntéseiben azért nem kételkedem, még akkor sem, hogyha abban a pillanatban lehet, hogy nem értem, és én ezt azon kevesek közé tartozom, akik helyenként van rá lehetőségünk, hogy megértsem, vagy föltegyek egy kérdést, akár kritikus kérdést, aki, aki 10-20 lépésre helyenként lát, és nem gondolom, hogy meg kéne kérdőjeleznem azt a, azt a vezetési stílus vagy azt a fajta stratégiai gondolkodást, ami az ő fejében van. Mert eddig, eddig nekem minden bejött ezzel kapcsolatban. Um, Megnézik-e majd a gyerekéd ezt a beszélgetést? Igen, bizonyára. Biztosan. Régen Playboy interjúkhoz beszélgettem másokkal, ez itt már elmarad. Kivel kellett volna beszélnem az ügyben, hogy a legtöbb dolgot meg tudjam rólad úgy, hogy közben ne érezze azt, hogy kiszolgáltatott, és hajlandó lett volna rá? Történelmétlen a kérdés, tehát Lehet, nem... igen. Ki tud rólam a legtöbbet, hát a feleségem nyilván. Szobált volna vele? Hát már csak a... Legtöbb... Ne, ne, ne, ne, ne. <laughs> Nézd, ő nem, nem nagyon szokott interjúkat adni, tehát ő... ő... Írja a saját könyveit, nagyon értékes írásait ettől a földi világtól, egy picit távolabb tartja, ilyen értelemben magát. Tehát egy emelkedettebb téma, témát választó, mint a, a gyerekeidet napi is ideértve, a filmedet is ideértve, így aztán a kérdés abszolút rossz. Mi az, hiszen egyébként ugye elvileg a válasz adott, mi az, ami leginkább azt mutatja, hogy te ki vagy? Nem azt kérdezem, hogy kire vagy a legbüszkébb, mert ugye akkor nyilvánvalóan a gyerekeid jönnek, hát akkor, az egy, akkor ez, egy, ez egy teljesen egyértelmű dolog. Mindenképpen őket mondtam volna. De szellemi termékként. Mi az, ami Köszön. leginkább mutat téged? A Szabadságtér 56, a Szabadságtér 89 című sorozat és a Most Vagy Soha. Akkor meg lehet tudni, hogy én ki vagyok. Köszönöm, hogy érted. Én köszönöm nagyon.